Tervetuloa jälleen, oliks jotain podcastin pariin? Toivotetaan tervetulleeksi mies, joka pitää halusaa lyhintä varusmiespalvelusta sitten talvisodan Miina Haravien. Toivotetaan tervetulleeksi verbaali akrobaatti joo joo. Jo, jo, jo, jo. Meikäläisen varusmiespalvelus kesti aikanaan noin kolme tuntia, josta aktiivista niin sanottua sota-aikaa oli ehkä semmonen viidestä minuuttia. Mutta toki se nyt ei oo mitään verrattuna noihin miin haraviin niillä niinku parhaimmilla suorituskesti noin viisi niinku sekuntia ja se oli niin sanotusti kerrasta vaina, ja mitenkään ke niin sanotusti vaan ihan aktuaalisesti ja iso, iso ristimerki sinne. Mutta tota joo, puhutaan tänään vähän sodasta. Mulla on parikin hauskaa sotatarinaa, jotka nyt ei sit totta kai tietenkään oo oikeasta sodasta, mutta niin sanotusti leikkisolista, mitkä on niinku vähän ristiriitaisia. toi sota on muutenkin hyvin ristiriitainen niinku, Käytännössä sun tehtävä on niinku. Tappaan, mutta sitten sillä on kuitenkin mukaan jotain sääntöjä. Tämä on niinku hyvin hauskaa ja mun Mutta mulla on pari tarinaa siitä. Ja ehkä meidän alkuun täytyy käsitellä tämä mun Intti-kokemus, intti, koska se oli hyvin klassinen tilanne. Miten selvitä Intistä kolmella tunnilla ilman, että tarvii koko kasarmille. Jos mennä, niin mä voin kertoa siitä. Nopean tarinan, millainen tilanne se on. on. Se on hyvin jännittävä tilanne. Te pitääkö tervehtiä, pitääkö laittaa kättälippaa, onko asennot, onko levot vai mitä, mitä siinä tapahtuu. Niin mä voin sen to alkuun kertoa, mutta sen jälkeen päästään näihin hauskaa hauskaan tärinään näin niin keskiviikon ratoksi. Niin mikä olisi kevyempi aihe kuin vanha on sota. Ja tota, en mä tiedä tarvii alkuun lätistä, lätistä tuota noin, mä oon tota tehnyt tällä viikolla myöskin tutkivaa journalismia, mä oon mennyt ihan oikeasti metsään ja äänittänyt metsäääniä, joita sit saadaan kuulla tässä ihan vaan niinku sota-aiheisesti, niin meidän päästä niin tantereille. niinku niin tota. Vähän äänimaailmaaakin saadaan erilaiseksi tänään, mutta tota. Joo, ehkä me voitaisiin tähän alkuun heti kertoa tuo meikäläisen story tuolta tota armeijan leivistä ja mennään sitten näihin muihin tarinoihin. Missä tarvit oikein hyvää miestä? Tässä on sellainen. Oliks jotain? Joo, eli alun perin niin mun, mun piti kyllä armeijaan lähteä ja, ja ihan sinänsä niin kuin mielellään olin sinne niin kuin menossakin. En ollut niin tämmönen rintamakarkurivien siinä mielessä, mutta sanotaan näin, että jos mä jonkun keinon keksi, miten mä sieltä pois pääsen, niin mä olin valmis ottaa sen. Ja tota, mä sitten vähän niin sairastelin tossa ja enempää siihen menemättä niin mun sitten tätä palvelukseen lähtemistä lykähtiin. Eli nyt kun mä täältä internetin e-mailista maailmasta kaivan, niin mulla annettiin siis E-paperit. Mikä tarkoittaa sitä, että tota... Että, että, Sairastellaan sairastelut pois ja sen jälkeen katsotaan mikä on tilanne ja milloin sitten päästään sotimaan. Ja mä olin edelleenkin siinä uskossa, että mä varmaan sinne sotaan joudun, ettei ei tässä mitään. Mitä hätää, että mä otan mun oikeasti mun kakkosneloskirveen tosta noin ja, ja tota noin, niin kalap, ja sinne niin rintamalle, rintamalle riehuu, että ei tässä mitään hätää. Ja mulla sitten tuli sellainen kirje, että hei, tuuppa tänne näin ja, ja tota noin, niin katsotaan mikä on tilanne. Ja mä sitten menin sinne ja siellä oli varmaan parikymment muutakin. Muutakin tota, hyvin, hyvin ihmeellisen näköisen, siis oli kesäpäivä vielä, mä muistan, tai ehkä jotain toukokuuta, mutta siellä oli tosi lämmin. Ja mä muistan, mä niinku ihmettelin, että on täällä tuli jengi, jengiä, kun jenglat olivat yli toppatakit päällä ja mä oon itse niinku t teepaililla, mulla oli niinku ihan hirveä hiki. Kun mä jouduttiin siinä Venäjälle, kun, kun siis tilanne oli semmonen, että se oli joku tämmöinen aluetoimisto ja sitten sinne mentiin, niinku, että hei, meitsi tuli nyt tänne ja sitten okei, kai että sitten tänne yksi kerralla jengi pääsi sinne, niin kuin, sinne tota, nyt on joka sitten, niin sanotusti leimaa paperia ja, ja sitten tuomitsi tuomitsin jokaisen oma kohtalonsa niin se joututti sit kun meitä oli varmaan se 2.30 ja sitten yksi kerrallaan sinne päästiin, ja mä si niinku hikoilisi aulassa sille niinku et kuuma jengi niinku just jotain maiharia jalassa ja niinku valmiiksi on asut päällä vaikka musta tuntuu että näkää kukaan ei ollut intia loppujen lopuksi menossa mutta tota siinä venaili varmaan niinku oikeesti puolitoista tuntia istuskelemat että tätäkö tämä on, että on mulle kerrottu että on niinku ottelua ja, ja tämmöistä, mutta tota en mä tiedä, että nämmöstä, mutta sit kuitenkin Sieltä tota noin, niin kuulutettiin, että no niin, tänne näin, sieltä mä oon Selvä, tulen paikalle. Mulle heti tarttu tää armeija, armeija puhetyyli. Mä oon siitä niinku vaikea ihminen, että mulle tarttuu kaikkien murteet. Tosi ärsyttävä mennä johonkin, johonkin tota noin, pois tältä niin sanoteltu omalta alueelta. Kun sit se puhetyyli tarttuu itsellekin ja sit rupee niinku kuulostaa tosi tyhmältä. Niin mulle tarttu tää armeija heti tämmönen niinku, selvä, tulen sinne. No siellä oli sitten herra, herra kapteeni. Korpinen, sanotaan vaikka hänen nimiä, mä en muista mikä se nimi oli, mutta Kapteeni Korpinen oli selle sitten, että Päivää! Lakki pois! Ja mä otin sitten, että Mulla ei ole hattua Selvä! Ja tota noin, niin sitten hän saattoi mut sinne huoneeseen ja sit siinä oli ilmeisesti armeijan lääkäri tai joku tämmönen toinen heppu Sitten siinä oli joku koneilla kirjaamassa, näpytti konetta ja sit siinä oli tämä Kapteeni Korpinen ja Mä tulin sitten sinne huoneeseen ja Korpinen saattoi mut ja meni siihen omalle paikalle ja sitten Mä he siihen penkkiin, minkä ne kaksi muuta osattiin, et tohon noin, ja ja tota noin, niin Korpinen sitten otti, että joo Kohma Ari, selvä homma Ja sitten yhtäkkiä tätä nous pystyyn Löi kättä lippaa silleen Tätä, aloitan palveluskelpoisuustarkastuksen Toteamalla läsnäolijat, ja sitä hän me ollaan siinä, ja että pitäis mun nousta ylös? Katsotaan, kun mä en oo käynyt sitä intiin. mä en tiedä, miten nämä terveyssalmat menee. Pitäis mun nyt lyödä kättelippaan, ja sitten mä vähän niinku katsoin niitä muita, ja sitten mä katsoin sitten Korpista ja korpina oli siinä niinku kättelipassa ja julisti tätä palaveria ja Mä ajattelin, kai tässä niinku itekin mä nousin sitten kanssa siinä pystyyn, ja pystyi jäljellä että Päivä! komari paikalla! Mikä kun oli sitten ilmeisesti väärä ratkaisu, koska nämä kaksi muuta, tämä sihteeri ja tämä lääkäri katsoi sille niin hyvin hämmästyneenä, mitä helvettiä saakkee teitä, istunut siihen penkkiin. No sitten mä istuin siihen penkkiin ja, ja multa ei kysytty mitään. Kun oltiin kerran todettu, että mä paikalla ja selkeä, mä katsoin, että tää lääkäriä vasta ja vasta ja mä näin, että siellä oli siellä viikossa oli kirjain E. Mä en siinä kohti tiennyt niinku varsinaisesti, mitä se tarkoittaa. Mä tiesin, että se tarkoittaa sitä, että mä nyt en oo siellä armeijassa ollut. Mutta mä en nyt niinku sitä suoraan merkitystä muistanut, mikä siis on se, että on, on lykätty määrä niinku määräaineksessa. No sitten mä katon, mitä lääkäri jotain lukee siinä. ja kirjoittaa siihen lappuun kirjaimen öö, C. Mä ei saatana, koska mä olin siinä toivossa, että mun ei et sinne armeija tarvitsisi mennä. Ja mä tiesin, että jos sä laittaa siihen E, niin se tarkoittaa sitä, että mun ei ainakaan tarvitse mennä. Mutta mä en tiedä, mitä tää C tarkoittaa. Se saattoi ihan hyvin olla, että joutuu menemään. Mä. Et... Ei säätänä, se sä laitittoi jonkun eri kirjaimen tuohon. Nyt on vähän jännittää, että joudus mä oikeasti lähtee, koska tilanne oli se, että mä oon joutunut sitten niin ku, kuukauden päästä niin ku, hyppää sinne niin sota Ja mulla ei ollut niin ku, vielä, että mun kiväärin käyttö ei ollut ihan vireessä vielä, niin, niin mä oon sitä jännittävää. Katon, että okei. Okay. Sitten se lääkäri laittaa sen kirjan kiinni, antaa sille kapteeni Korpiselle. Korpina nousee taas pystyy, Mä pitäis mun taas nousta. No taas mä nousi. Ja kaikki muu kaksi näytti. Se sihteerin näytti silleen niin kädellä, että istu, istumattomat. Okei, okay, se Mä istun. No sitten mä istun ja niin Korpi, Korpina ottaa. Täten todetaan, että kyseinen henkilö kuluu palvelusluokkaan Se. Eli hänet on vapautettu palveluksesta rauhan ajaksi. Otatko vastaan tämän päätöksen? Mä... Joo, otan vastaan päätöksen ihan mielellä. Tää on ihan jes, mä vähän tuuletin teko taskussa, mut sit mun piti yrittää näyttää semmoselta, niinku, että no et voi vitsi, tää on tosi harmi, että kun mä en päässyt, koska nää oli selvästikin tosi fiiliksi siit intistä. Ja mä sitten, että, niinku, sit se oli vaan silleen. Öö... Hyvä, voitte pois tuo käteni osoittamaan suuntaan. Osoit tälleen niinku sinne ovelle, ja mä että hei! Mitä tää nyt tarkoittaa, kun mut vapautettiin niinku rauha ajaksi että miten jos tulee sota, niin pitäis mun niinku soittaa, vai soitatte sitten mulle, ja ja miten tää niinku toimii tää homma että kun toi Venäjäkin tos vähän niinku hyppi ja jenkit ja Pohjois-Koreat, ollaas me tässä niinku pitäis mulla niinku onko teillä joku puhelinnumero, mihin mä soitan, vai mikä tää on niinku tää rauha-aika? Et, et jos niinku Itämerellä tulee jotain, niin pitäis mulla lähtee heti, vai onko tää joku isompi julistus, niin Otamme yhteyttä tarvittaessa, kiitos, hyvää loma! Kiitos! Hyvä, lomo! Totesin minakin silleen kapteelle, että me lähin menee. ja näin. Meikäläinen vapautettiin Intistä ja tästä me nyt on hengailu. Mutta tämmönen tarina, nyt mennään niihin varsinaisiin sotatarinoihin sitten, mitä meikäläisellä on. Nämä on nimittäin parempi. mutta tästä tuli nyt vähän pitkä tästä mun alkuspiikistä, mutta eikä se haittaa? Ei se varmaan haittaa. Ai vähän pitkä. Ari Kuoma on kyllä semmonen kaveri, että sillä me nähtää kaikki muu paitsi varuslies-palvelus. Oliks jotain? Joo, jos nyt tää sotateemalla niin mennään ja mikä oli mun niin kuin ensimmäinen kosketus varsinaiseen sotaan, niin me täytyy peruuttaa aikakello alaasteelle. Silloin oli muoti näitä kuulla ja tämmöiset, mentiin jotain kuulasota jossain metsässä. No ei mulla mitään pysy ollut, mutta sit me ja niin koulustiengi oli silleen, että hei lähetään tänään tuota kuulasota. Jos me tuli parikaveri, niin niitä aseita ollut, me ei otu sille ihan Mutta sit oli silleen, että tulkaa messiin. Mennään, että niin Messi, me tullaan, kun ei, ei, meillä on nyt pyssyjä, niin ei, me voidaan olla mukana tässä sodassa, että me ollaan niinku uhreina siellä, että ei mä nyt uhristu sotaan, ei se on mitään järkeä. No sitten, mä en tiedä olisiko jotenkin nerokkaampia kuin me, me aseettomat, niin nämä aseelliset, kun ne on siellä. No, mutta te voitte tulla niinku puukkomiehiksi. te otatte jotkut vaikka kepit ja sit silleen niinku siellä. Ja että jos te saatte niinku tökättyä meitä, niin tota, sit me niinku kuollaan ja, ja sitten taas me voidaan niinku amputia, että jos me nähdään, mutta ei me nähdään, kun te voitte hiipaa siellä niiden puukkojen kanssa. Mä silleen, joo, tosi hyvä idea, tosi hyvä idea. Mä voitaisiinko Ei ollut hyvä idea. Ei nyt ollut mitään palaa niinku, niitä aseita vastaan niinku, puukolla metsässä, missä oli niinku, neljä puuta. Mihin se sinne piiloudut? Mutta ei mene nyt siihen vielä. Mutta kuitenkin, vaihetaan vähän tuommoinen metsäisempi tausta ja mennään siihen tilanteeseen, kun me hiivitään siellä metsässä kuin ninjat. Ja nyt tähän niin samaan syyssyyn sanottakoon, niin te, jotka niin kuin, olette siinä uskossa, että mä en niin kuin, käytännössä tee mitään töitä tätä niin podcastieteen, että mä vaan kerron jotain hassua hauskoja tarinaa, mitä mieleen tulee, niin esimerkiksi säätyääninä on tästä taustalla, minkä kuulette, niin käytin yhden iltapäivän tämän niin kuin, nauhoittamiseen. samoilin tuolla niin metsissä ja metsissä ja eettiskelin tämmöstä niin metsästä äänimaailmaa, mutta kuitenkin me saavutaan nyt siihen metsään, ja sit me aloitetaan tää sota. Me eti vaan tämmöstä niin lipurosta tyyppistä ratkaisua. toiselle lähtee, toisesta päästä, toisesta toisesta päästä, ja sitten se kumpi saa se toisen lipun, niin. Niin, tai sitten jos toiset kuolee. Vähän tämmöstä niin kuin e sportti mutta oikeassa elämässä. Näin mä oon ymmärtänyt, että, että tämmösiä peleisiä tehdään. Ja, ja mä olin nyt sitten meidän joukkueessa puukkomiehenä. Eli mulla oli keppi. Ja mä sain tapettua ihmisiä silleen, että mä osuin sillä mun kepillä niihin. Mut niillä muilla oli niin tämmöset niin AK-47 kopiot, mutta niin kuulapyssyinä. Niin Niin mulla ei ollut ihan hirveästi saumuja, mutta mä siinä niin vaiheessa vielä ei uskossa, että mä pystyn hiippailemaan siellä metsässä. Niin Li li lipenen sinne puun ja hyppään puskaa ja sieltä niinku selän takaa ja jonkun saa tökättyä. Mut minkä se totuus oli, niin oli se, että kun mä hiippailin siellä metsässä, niin mä käytännössä niinku leikin hippaa ja ne muut niinku leikki sotaa. Niin te voittekin huitella, ei käynyt kauhean huonosti, että meni varmaan niinku minuutti, silleen niinku no niin, aloitetaan. Okei, mä kuolin. Toi niinku se mun peli. Sitten mä istuin siellä hengailin siellä Niinku hengailualueella lootiin, että kaikki muut niinku sotiin ja sitten aloitettiin taas uudestaan. Matti uuden taktiikan, mä lähdin vasentäreunaa hippailleen puskasta toiseen. Nyt mä tajusin, että ei ollut enää kolmatta puskaa, Sit mä rupesin käveleen sillä aukealle ja joku ampui mut sieltä sadan niin metrin päästä. Mä olin silleen, no niin, kiitti. Eli niin tämmönen niin opetus vaan kaikille, että jos joudutte sotaan, niin varmistakaa, että teillä on niin vähintäänkin tasa-arvoiset aseet niiden muiden sotien kanssa. Muuten käy huonosti, se on fakta. Sota, taide ja houkutus. Uusi kirja Ari Kohmalta. Nyt jokaisessa alennuslaarissa kautta maan. Oliks jotain? Mutta sitten jos mennään siihen niinku varsinaiseen tarinaan siitä sodan sodankäynnin epäreiluudesta, niin meidän täytyy mennä tuosta edellisestä tarinasta muutaman vuosi eteenpäin, ja meillä oli ö, lätkäjengin päättäjäiset. Me metin pelaamaan värikuula sotaa ihan oikeaan metsään jälleen kerran, mutta nyt kaikilla oli pysyt, kaikilla oli samanlaiset aseet, kaikilla oli saman verran panoksia, kaikki oli tasa-arvoisia. Ja tässä nyt ehkä paljastuu se, mitä niin kuin Suomen valtio menetti musta, koska mä olin aika hyvä ampuun sillä laselmaa, niin ihan, ihan sniperinä siellä vanhan kunnan pyssymäessä, että, että siinä mielessä tämä mun sopimus, mä en tiedä onko me ihan, ihan tota noin, öö, sallittu puhumaan tästä mun sopimuksesta meidän valtion kanssa, mutta mä on tehty semmoinen sopimus, että mikäli sota syttyy, niin mä oon valmis tulemaan sen verran vastaan, että kun mun ei tarvitse sotaa nyt niin kuin varsinaisesti mennä. Niin mä voin käydä nykäseen tuosta noiden hornettien renkaiden ja ne kiilat. Ja toisiko mun kuitenkin sitten pitänyt mennä se tarkkaampaan linjalle. Mutta tosiaan joo. Me pelattiin tämmöistä, oli yli 5 vastaan 5. Meistä tehtiin sitten vaikka yli 4 niin vai jengiä, vai oisko meitä tullut enemmänkin? Oikein tyyli 5 jengiä. 4 vastaan 4 tai 5 vastaan 5. Joku tämmönen niin matsi Ja sitten vähän niinku taas lipun ja molemmille lippuille lähetetään eri päästä metsää. Ja, ja tota niin sitten se kumpi saa ensin lipun tai toiset tyypit, niin se voittaa. Ja nyt oli kaikilla, niin kuin sanoin, tasaväkiset aseet. No, mä olin aika hyvä tässä, niin kuin mä sanoin, mä sniperoin ja sit kun oltiin päästy tota niin muutama matsi, niin mä olin siellä niinku kädessä. Me oli tehty sellaiset palkinnot, että voittaja joukkuessa jotain ja sitten eniten tappoja, tai siis lainausmerkeissä tappoja, emme nyt ketään siellä tapettu, mutta eniten niin osumia, osumia saanut niin sanottu paras maalintekijä, niin tota, sai sitten jonkun, jonkun, tota noin, niin palkinnon. Mä oli joku karkkipussi tai joku semmonen, mut kuitenkin mä olin siellä tota noin kärjessä ja mulla oli mä olin erittäin hyvä. Mä olin hyvä hiipimään siellä mä muistan yhden tilanteen, mä jotenkin onnistuin kiepsahtamaan sinne niinku vastustajan selän taakse ja mä tulin semmoiselle niinku kalliolle hiivin. Vaihetaas vielä itse asiassa toi toi tota noin äskeinen metsä taustalla, niin me päästään oikeesti kunnon fiilikseen, menatkaa heti. Tosta noin, noin. Eli siis mä pääsin hiippailemaan sinne niin sanotusti vastustaja selän taksa. ja mä tuun semmaselle kallion takaa Ja mä katson siinä kalliolla seisoo, ne on niinku vahdissa Ikään kuin vahtii että sitä flägiä sieltä niinku lipun takaa Eli lippu on niit sit on ne Ja heidän takana on mä kaks äijää ja seisoo siinä niinku selät muhun kalliolla Ja mä tuun sinne taakse Ja mä tota, otan mun aseen tohon noin niinku tähtäimeen ja, ja rupen rämpyttää sitä liipasinta Mä <laughs> avun varmaan 20 kutia niille molemmille Ja se oikeasti sattuu se värikuula, mä en tiedä ootte Kukaan käynyt, mutta se oikeesti sattuu, kun se lampuu tost niinku viiden, metri, viiden metrin säteeltä, niin se sattuu ihan kivasti. Mä paukutin niitä molempiin varmaan 10 siihen niin, ja sitten huutaa silleen, että ei toi jo epäreilua, et ei saa kuin yhden ampua per tyyppi. Mä oon, tää on sota, ei tää on niinku reilua tai vähemmän reilua. No kuitenkin, se oli meidän viimeinen matsi, mä otin siitä kaksi tappoa, ja mä olin hyvissä, hyvissä kärkipaikoilla tota, meidän ää, maalipörssissä. Ja samalla kun vaihdetaan tuo ärsyttävä metsä tuolta pois, ennen niin kuin mä rupean itseä ottaa päähän, niin niin, niin mä olin kärkipaikoille, me oltiin omat matsit pelattu. Ja tota, sit oli yksi matsi vielä jäljellä, viimeinen ottelu koko turnauksessa, ja mä Johin tätä meidän maalipörssiä neljällä tapolla. Ja siinä viimeisessä pelissä, pelissä pelasi se, joka oli toisena. Niin se käytännössä sen piti siis tappaa se koko joukkue, jotta se pystyisi voittaa mut. Koska se oli 505 matseja, jos se pystyy ottaa viisi tappoa, niin se menee mun edelle. Ja jännitettiin, kun siellä söitiin makkaraa siinä ja jännitettiin, että no miten käy, onko meitsi niinku pörssivoittaja. Meillä oli muutenkin hyvin pullotuunissa meidän jengillä, että me muistaakseni jo juhlittiin niinku voittoa, mutta sit vaan enää jännitti se, että onko pörssivoittaja täällä näin. Niin mitä käy, se viimeinen matsi loppuu, niin se yksi äijä tulee sieltä silleen, hei mä tapoin noi kaikki. Et sä tappanut niitä kaikkia. Mä vielä tänä päivänä käy usko, että kuka voi tappaa kaikkia siinä lajissa, missä jengi lähtee niinku ihan mihin sattuu. Miten yksi ihminen voi tappaa ne kaikki? Mä on edelleen niinku varmaan niin vähän niinku kiltisti sanottuna harmistunut tästä tilanteesta. Mä meni sivu suuhun, ja, ja tota noin, niin näin, mutta et Suomen valtio, josta tarvitsee sniperiin, niin voi näin niinku harkita sotatilanteeseen, että voin tulla johonkin niinku kiikaroimaan, johonkin semmoisen lämpimään mökkiin, mutta en mä lähettänyt niinku rintamalle juokse, se on ihan selvä homma. Mutta tämmöisiä tarinoita, josko meidän tähän loppuun ottaa vielä esimerkiksi kiinalaiset uutiset, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on yleensä neljä uutisotsikkoa, neljä vitseä, ja ihan sama toteutuu tänään kiinalaisista uutisista. Hyvää iltaa! Samsungin ensimmäinen lovi-puhelin on mielenkiintoinen uutuus. Appletahan näitä lovi on saanut jo vuosia, nimittäin puhelimeen jossa on näytössä iso lovi. Esapekka pekka Lappi yrittää häneltä Sebastian osiääriä. Se voi tapahtua täällä. Ehkä paremmin, että ei uppohduta tähän se syvemmin, mutta olis mä ainoaikinen korvaan, kuulostaa siltä, että nää kaksi yrittää saada lasta yhdessä. Opiskelija myy likaisia alushousuja netissä, tienaa 1500 euroa kuukaudessa. Mietikää kun toi opettelee vielä peseen noin vaatteet ja myy sitten, niin kuin isokset tienisit voi kasvaa. Ei kun niin joo, se pointti on, aah, yii, sääkeli. Poikkeus sääntöön, milloin liikenteessä ei ole pakko käyttää turvavyötä? No, silloin kun on liikkeessä polku pyörällä, mutta tota no niin tähän uutispommiin on oikein hyvä lopettaa tältä päivältä, jatketaan huomenna, Yes. Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa Ari official. Uusi oliks jotain podcast-jakso jokaisena arkipäivänä Eli seuraavan kerran huomenna Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa